Radiologos, glasul inimitale. Bună seara și bun găsit la știință și religie! Cazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voina. Tema din această seară este Materie sau Dumnezeu? Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit, iară și iară! Părinte Grigorie, pentru început v-aș întreba cum a ajuns omul în fața acestei alternative, Materie sau Dumnezeu? Știu și eu, cred că s-a întâmplat cam așa. Prin puterile sufletești date omului, de către Dumnezeu, omul a intuit din totdeauna veșnicia și ca pe tot lucrul rar, din mândrie, a dorit-o pentru sine. De fapt, în orbirea sa de după căderea în păcat, omul nu vede că tânjește de fapt după un dar al său, după ceva care deja are, căci veșnicia care i-a fost dăruită de Dumnezeu, nu și ia Dumnezeu înapoi, căci El niciodată nu și-a darurile înapoi. Vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place, suntem veșnici. Cum să nu ne placă, Părinte, că suntem veșnici? Cred, sau cum să spun, mă tem mai degrabă, că sunt și oameni cărora nu le convine acest dar. Ar prefera unii ca, dincolo de moarte, să fie neantul, ca la budiști. Pentru că în acest caz s-ar putea bucura de viața aceasta fără nicio restricție. Nu ar mai avea nicio poruncă de respectat, ar putea face tot ce le dă prin cap, fără teama unei scadențe, a unei judecăți, a unui răspuns de dat. Din păcate pentru ei, vor constata prea târziu că nu este așa, că moartea nu este un sfârșit, ci doar o Ușă, prin care trecem într-o altă cameră O trecere către un alt fel de viață Dar aceeași viață Căci fiind veșnici, nu putem avea decât o singură viață Veșnicia ocupă totul Iertați-mă pentru această paranteză Să revenim la prima întrebare Da, aminteam despre budism Budismul a putut imagina mântuirea ca neantizare pentru că este o religie practic fără Dumnezeu personal, cu care să te poți uni prin iubire. Numai când omul a ajuns să nu-L mai cunoască pe Dumnezeu, a pierdut siguranța dată de un dăruitor, iubitor și atotputernic și a ajuns să aibă neliniști sau ceva de felul acesta cu privire la darul veșniciei chiar să nu o mai înțeleagă cum trebuie. A încercat el apoi să-și potolească această neliniște imaginând mituri cu privire la veșnicie sau mijloace greșite de a o dobândi. Mitul care a dăinuit cel mai mult practic din antichitate până astăzi este tocmai veșnicia materiei despre ceea ce vorbim noi acum. Cu aceasta mi se pare că Parcă am răspuns la prima întrebare. Dar vine alta, părinte. Cine a creat acest mit? Dacă în zilele noastre cosmogonia se revendică mai mult ca provenind din perimetrul științei, întrucât ipotezele sale sunt formulate de către oamenii de știință. În antichitate, cosmogonia exista în arealul filozofiei. Unii filozofi antici considerau că materia a existat dintotdeauna. Iar creatorul nu a fost decât un demiurg care, ca arhitect, a plănuit și ca meșter a făurit lumea văzută din materia avută la dispoziție. Întrebarea cum a apărut materia aceasta nu și-o puneau. Sau dacă unii și-au pus-o, răspundeau cu alte mituri încă și mai puierile. Știința modificat să mult acest scenariu, nu-i așa? Da. Apariția, dezvoltarea și apoi implicarea științei în această problemă a avut urmări contradictorii însă. Prin unele descoperiri, pare a confirma veșnicia materiei. Prin altele însă, o exclude pur și simplu. Dacă nu este prea complicat, ar fi interesant să spuneți ceva mai concret despre aceste lucruri. Mă tem că eu o să fie nițel cam complicat, mai ales când trebuie decât să vorbești fără să arăți... Dar am să încerc. La limitele până la care a ajuns fizica actuală, particulele subatomice, elementare, clasice, știute de toți, electronul, protonul și neutronul, au încetat să mai fie particule fundamentale. Locul lor a fost luat de alte șase particule, numite generic quark. Alte șase particule, numite tot generic lepton, și cele 12 antiparticule ale acestor particule. Se vorbește atât de mult în presa de popularizare a științei despre efortul fizicienilor contemporani de a rezolva cea mai grea și cea mai importantă problemă a fizicii din toate timpurile reunirea într-o singură teorie coerentă a celor patru forțe nucleare, adică Forțele nucleare tari, forțele nucleare slabe, electromagnetismul și gravitația. Deci, preocuparea este prioritară încât cred că aproape toți dintre noi au auzit de gluoni ca vectori ai forțelor nucleare tari, de bosoni ca vectori ai forțelor nucleare slabe și de fotoni ca vectori ai electromagnetismului. Despre gravitație, se vorbește despre niște gravitonii încă, confirmați, neconfirmați, aici lucrurile mai sunt în discuție. Fără alte detalii, pe baza particulelor quark și anticuarc, în prezența gluonilor, amintiți mai înainte, se formează niște supraparticule, compozite, numite hadroni. Se cunosc astăzi din câte știu eu, peste 250 de hadroni. Unii având însă o viață așa de scurtă, încât cu greu le poate fi detectată existența chiar. La polul opus, cu o longevitate de 10 la puterea 32 ani, ceea ce înseamnă vă, o eternitate, apar aproape imuabili deci, protonii. clasicii protoni de care aminteam. Apariția lor are însă și o altă particularitate extrem de importantă. Cei trei coarci care îl formează pe proton au împreună masa de 3 plus 3 plus 6, adică în total 12 megaelectronvolți. Dar masa protonului rezultat din confinarea lor este de 938 de megaelectronvolți. Rețineți, plecăm de la 12, ajungem la 938. Un exemplu similar ne oferă și neutronii. Cealaltă particulă, până de curând ziceam, elementar clasic. Intră tot trei particule, cu masa acumulată de data aceasta de 3 plus 6 plus 6, adică în total 15 mega și rezultă o nouă particulă cu masa de 940 de mega electronvolți. Așadar, ne aflăm în fața fenomenului paradoxal de creare a materiei. Și căci ce? a ieșit cu mult mai mult decât a intrat. Și ce explicație s-a dat acestui paradox în știință? S-a acceptat că, desigur, confinarea acestor subparticule în cea supraparticulă compozită considerate deocamdată ele subparticula acelea simple vom vedea cât de simple vor rămâne și pentru cât timp, deci confinarea lor în cea compozită necesită multă, multă energie, care devine masă. Din relația stabilită de Einstein între energie și masă celebra lui ecuație energia este egal masa demulțit cu viteza luminii la pătrat presupune, vedeți din moment ce este prezentă viteza presupune mișcare iar mișcarea presupune timp chiar în cazul unei particule așa de longe, vive cum aminteam mai înainte protonul cu cei 10 la 32 ani un început tot există iar apariția și dispariția aproape instantanee a altor hadron pe care îi aminteam înainte se petrece totuși, tot într-un timp măsurabil, chiar dacă e infinitesimal de mic. Deci, materia nu este veșnică din moment ce componentele sale au început și sfârșit. Oricât de mic sau de mare ar fi intervalul dintre ele. Atunci, cum rămâne cu veșnicia din punct de vedere științific? Veșnicia, adică plasarea în afara timpului, nu? presupune lipsa mișcării. Știința termodinamicii, prin legea A3 a treia, pentru a cărei formulare Nernst a primit premiul Nobel pentru fizică în anul 1920, spune că așa ceva nu se poate imagina decât la temperatura de zero absolut, când orice mișcare a particulor îngheață, ca să zicem așa în lipsa oricărei energii puse la dispoziția atomilor. Punerea în mișcare a acestui sistem material închis necesită, evident, energie. Dar prima lege a termodinamicii statuează că totalul materie-energie într-un asemenea sistem închis este constant. Deci, energia necesară Punere în mișcare nu poate fi provenită decât prin aflux extern, dacă în interiorul lui e constant aceea și trebuie adăugat ceva. Se cere ca întregul sistem material discutat, în speță, și dacă vreți, în ultima instanță, întregul univers, este și el un asemenea sistem, să fie deschis energetic spre altceva din afara lui. Înțelegeți? Spre altceva din afara universului. Așadar, concluzia inevitabilă. Materia nu își este suficientă sieși pentru a fi veșnică și pentru a crea acest univers în mișcare. De unde ar putea proveni acest flux energetic extern, părinte? Evident, numai de la o cauză străină de materie care ar fi putut să creeze din nimic prin energiile sale necreate și ele. Fiind din afara acestui sistem material, universul, singurul univers de care avem cunoștință, nu vom putea ști nimic despre această cauză pe baza cunoștințelor despre acest unic sistem material cunoscut. Putem doar deduce că fiind nematerială, nu cunoaște nici schimbarea, nici mișcarea, ce deci este în afara timpului, adică este veșnică. Dacă a putut face din nimic acest sistem material numit univers, înseamnă că este și tot față de el. Dacă l-a făcut din nimic, înseamnă că nu a acționat dintr-o necesitate generată de procese deterministe sau aleatoare din acel ceva. Deci l-a făcut pur și simplu pentru că a vrut să-l facă. Nimic nu-l constrângea. Dacă are voință, înseamnă că este o persoană, nu o forță impersonală. Părinte Grigorie, vorbiți deja în limbaj teologic. E, da, într-adevăr. Aceste atribute nu le poate avea decât o cauză numită Dumnezeu. Gvot era demonstrant, Ceea ce era de demonstrat. Știință și religie a ajuns la final. Părinte Grigorie, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Cu toată dragostea, pe curând altodată. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și miercurea viitoare la ora 19.30 la radiologos. Logos. Rămâneți cu bine! Trăi re